شطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي ينتق وهم في سبير الله ك مثل حّ بت س في كل سبلة مية ح والله يدعيب لما ش والله س عليهيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى Wallahu banijun halim Surakallahu radim U ime Allaha samilosnog samilosnog Oni koji imanja svoja troše na Allahu putu Liče na onoga koji posije s koji nikne sedam klasova I u svakom klasu po stotinu zrna Allah će onome kome hoće dati više Allah je neizmjerno dobar i sve zna One koji troše i svoje na Allahu putu A onda ono što potrošene ne proprate prigovaranem i uvredama, čaka nagradu gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lijepa riječ izvinjenje vredniji se od milostnije koju prati vrijeđanje. Allah nije oko me nije ovisan i blag. والحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القرباء اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 Neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika, Bože miljenika, Mohameda sallallahu alaihi ve sellam, na njegovu časnu porodicu, klemente ashaabe, svi oni koji su ga slijedili, koji ga slijede i koji će ga slijedi do sudnjeg dana. Molim Allah djelošanu da nas učini od onih koji su ga svjesni, da nas učini od onih koji su mu pokorni i da nas udali od onoga što je zabranjeno. Molim Allah djelošanu da nas uvede u djennet, u družstvu Mohameda sallallahu aleyhi ve sellama. Zahvala Allahu i lašanuhu, gospodaru svetova, što nas je počastio da se i večeras ovdje ponovo okupimo u Allahovoj kući, da ga spomnijemo i da slušamo hadise poslanika sallallahu aleyhi ve sellama, da se družimo s hadisma poslanika sallallahu aleyhi ve sellama. Muslim bilježi u svome sahihu da Ebu Hurey radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao Kada god se ljudi sakupe u jednoj od allahovih kuća radi učenja allahove knjige i njenog proučavanja na njih se spusti smiraj i prikrije ih milost i okruže ih meleki a Allah i ispomene onima koji su kod njega Poga molim Da nam spusti smiraj, da nam se smiluje i da nas spomene kod onih koji su mu bliski. Muhammad s.a.v. nam u jednom hadisu opisuje jednu od strahota sudnjeg dana. Pa kaže, kada nastupi sudnji dan, sunce će se spustiti iznad ljudskih glava za jednu milju. I ljudi će biti u znoju shodno svojim dijelima. Neki će biti u znoju do članaka, neki do koljena, neki do pojasa i neki će biti u potpunosti u znoju. I tada je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokazao na svoja usta. Neki ljudi će Allah dželšanuhu spasti tog iskušenja, jer će ih Allah dželšanuhu staviti u svoj hlad kada drugog hlada ne bude. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam poznatom hadisu većina nas ovdje zna. Daže, sedmorca će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada ne bude. Pa nabrajam. Daže, prvo, pravedni vladar, imamun adilu. Kada se misli na pravedan vladar, ne misli se samo na prijedsednik neke države, vladar države. Nek se misli na svaku osobu kojoj bude nešto povjereno da vodi. Svakom muslimanu. Da li je to bio prijedsednik državi, da li je ministar, da li je načelnik, da li je direktor neke firme, da li je šef. Svi moramo biti pravedni, na bilo kojoj funkciji smo. Znači, kada nam je nešto povjereno, trebamo biti pravedni. I dok vlada pravda, vlada i blagostanje. Drugu osobu koju je spomenuo poslanik wasalam, u ovom hadisu je mladići koju je, je odrastao u pokornost Allahom djelašanumu. Mladić ili djevojka koji su svoju mladost proveli u pokornost Allahom djelašanumu. Ovdje je poslanik sallallahu alayhi wa sallam precizirao mladu osobu. Mlada osoba u tim kritičnim godinama, ko možemo nazvati, je najviše, ima najviše izazova, ima najviše stvari koje mogu da bude pokorna Allah u dželšanu. Zato je poslanik sallallahu alaihi ve sellam tu mladu osobu koja je pokorna dželšanu, u svojoj mladosti, znači u tim godinama, poslanik sallallahu alaihi ve sellam je tu osobu stavio znači, na viši stepen od ostalih ljudi. Sljedeću osobu koju spomnije poslanik je čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju wa rajulun qalbuhu muallakun bil mesajid. Osoba koja svaki ki namaz nastoji da klanja u jami. Najdraže je klanya u jami. Klanya jami. I veći seba. Sljedeću osobu i poslanik sallallahu alayhi wa sallam spomenu su rajulani tahabbaa fi Allahi ičtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Dvojica ljudi koji su se zavoljali u ime Allaha na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio od čest milijardi ljudi koji živi na zematskoj kugli. Nas je počastio da smo mi od te jedne milijardi koji su muslimani. Od te jedne milijardi smo mi počašteni što smo upućeni, a ne samo muslimani po imenu. Nego Allah Đelešanuhu nas ovdje i druge naravno uputio da su pravi vjernici, a pobog da, uz njegovu pomoć. Kada dolazimo ovdje, dolazimo radi Allah djelašanuhu. Da slušamo Kur'an, da slušamo tumačenje Kur'ana. Da slušamo hadis, da znači dolazimo radi poslanika sallallahu alayhi wa sallam, da slušamo hadise da žeg poslanika i da ih tumačimo. Dolazimo da upoznajemo ljudi. Te ljude koji upoznajemo ovdje treba da nam bude cil znači taj iz hadisa dio. Znači da ih volimo samo radi Allah djelašanuhu. A ne radi neke koriste ili nekog interesa. Da se ovdje upoznajemo, da se ovdje sastanemo radi Allah dželošanuhu i da kada se rastanemo, da se rastanemo u ljubav, znači radi Allah dželošanuhu. Molim Allah dželošanuhu da napravi mjesto u džennetu ko napravi ovim momcima ovdje što stoje. <laughs> pa zamolio vas da se malo pomjerite na to. Pa nas, vi Trebamo sebe odgajati na tim djelostima. Sljedeću osobu koji je spomenu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu je: "Rajulun da'athum ra'atun dhat manṣibin wa jamalin fa qala Čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena, a on joj odgovorio da se boji Allaha dželle Sljedeću osobu koji je spomenu poslanik رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. چوبيك کو يديليو صدقو تاكو داليفيتسا نهنا شتا يوديلا ديسنيتسا. تريبامو تاي نو ديولتي. التريبامو ياونو. عزويشني الله تولو شانحو والقران وسوري فاتير كاجي. ان كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً تل... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورِ Až Allah jalašanuhu, oni koju Allah u knjigu čitaju i namaz obavljaju i dijele od onoga što smo, što smo im dali i tajno i javno mogu se nadati nagradi koja neće nestati. Znači da dijelimo i javno i tajno i javno. Tako nam Allah jalašanuhu. Pa, Taberi u svome tefsiru kaže ovo podjavno Znamo ovo tajno da dijelim. Ovo podjavno se misli kada dijeliš javno nije da se pretvaraš pred ljudima. Da ljudi vide da ti dijeliš. Nego da kada ti predjavno dijeliš da drugi ljudi da druge ljude postakneš da i oni dijeli u ime Allah Znači taj nije treba kada dijeliš javno da drugi to vide i da oni tvojim znači stopama i da oni djeli. Znači to, to, je, to je jedan vid poziva u islamu. Poziva da se djeli, poziva da se ljudi znači pozovu, da, da pomažu ljudima. Dali Allah dželšanuhu u, u sljedećem ajtu kaže li uafijahum u džurahum wa yazidahum min fadlihi innahu gafurun shakur Kaže da ih Allah, da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i zahvalan je. Predaju koju navodi taberita također u svom tepsiju, koju, koju prenosi katade, kaže Allah Đelešanu će ih nagrati i na Dunjalku i na Ahiretu. I ovo gafurun šakur, znači Allah, zaista je Allah koji mnogo prašta i koji je zahvalan. Kaže gafurun, onaj koji prašta tim ljudima, onaj koji prašta mnogo, tim ljudima, jer oni imaju te osobine. Čitaju Allahovu knjigu, klanjaju namaz i dijele i tajno i javno. Kaže, Allah Đelšanu im obrašta grehe jer imaju te osobine. i A ovo šakur, znači zahvalan, kada prevodimo, kaže, on je zahvalan njima da njihova dobra djela tako katadev prenosi tu. Znači, predaju tadevom tefsiru. Sljedeća osoba, koju spomenu poslanik sallallahu alaihi wasallam, sedma, znači u ovom hadisu, je rađulun vekar Allaha khalijan, fafadat aynahu. Kaže, i čovjek, kad, kad je sam, pa se iskreno sjeti Allaha, odnosno spomeni Allaha, dželšanuhu, pa mu oči zasuze. Nad tým vrednostima trebamo, da se ovdje odgajamo, da smo pravedni, da svoju mladost provedemo u pokornost Allahu djelašanuhu, da nam je draži namaz u džami, da se volimo samo radi Allahu djelašanuhu, a ne radi nekog interesa, da se čuvamo razvrata i da dijelimo sadaku tajno i javno i da budemo svjesni Allahu djelašanuhu u svakom trenutu, i kad smo sami i kad smo s ljudima. Jer Allah dželšanu u nas vidi i kad smo sami i kad smo s ljudima. Čovjek kad je sam ne može se pretvarati. Pa ako se sjeti Allaha kad je sam i zasuze moći, e to je veliki znam. I on će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada ne bude, na sudnjem damu. Ko od nas ne želi da bude od onih koji su uspjeli Znači, ovo su ljudi koji su uspjeli. Znači, na broj je poslanik sedam. Ovo sedam e, ne mora biti takčan, znači, sedam ljudi. Znači, u arapskom jensku broj sedam može biti neodređen. Znači, da više se misli na više, znači, taj broj sedam. Znači, od tih sedam što je što je, Allah, što je Boži poslanik sallalavim 7 spomenu u ovom hadisu, on su uspjeli. On su dobitnici. Ko od nas ne želi da bude od onih koji su uspjeli? od nas ne želi da bude od, od dobitnita. U, na dunjalku, kada gledamo dunjalkkim okom, mjerilo za uspjeha. Prvo je, koje je prvo mjerilo za uspjeha. Kada nekog vidiš, kaže, evo, on je uspio. Znači, osoba, prvo gledaš koliko ima novca, jel uspio, znači, jel ima para, jel, jel, jel ima, koliko ima kuća, koje auto vozi. To je prvo mjerlo, je li tako? Kad prvo gleda dunjalički i Druga stvar, koliko je ta osoba moćna? Znači, to je drugo mjerlo za uspiju. Znači, kada gledamo ovako, dunjalički, on je uspiju ako ima para, ako ima novca, ima kuća, auto, neko novo, skupo. Drugo mjerlo, koliko je moćan? Jel ima vlast? Jel poznat? je ga ljudi vole, Znači, to su dunjalička mjerla. Dva. Dva. Imenetak emoji. A koja su mjerila koja su Allahu vam za uspjeh. Koja su Allahu vam za uspjeh. Znaci Allah džele šanuhu na mu na mnogo mjesta da je koja su mjerila za uspjeh. Prvo mjerilo za uspjeh je prema Iz Adunyalo kiza Heret, uske ina Adunyalo kiza Heret. Prvo mjerlo je pokornost Allahu džele šanu. Kaša Allah džele šanu Kur'anu, "Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza je pokoran Allahu džele i njegovom poslaniku, postići će velký uspjeh. To je veliki uspjeh. Nač, prvo mjerlo je pokornost Allahu džele šanu i uspjeh i za i na dunjalku i na ahiretu. Drugo mjerilo činjenje dobrih djela. Kaže Allah dželle šanuhu: "Wa man yu'minu billahi wa ya'mal salihan." Ko vjeruje u Allaha i čini dobra djela, i kufer anhu sayi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada. Dalik al-fauz al-azim i koji dobra djela čini, Allah će prijeći preko njihovih loših djela i uveš, uve, uvešće ih u, u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći i unima će vječno i zauvijek voraviti. To će uspije veliki biti. Sljedeće je mjerolo za uspije prema Allahovim mjerom, ne prema dunjavčkim našim kada mi gledamo. سفس الله جل شانه قال الله جل شانه المتقين في مقام امين. اوني који се Аллаха бояli, који су Аллаха свјесни, они ће на сигурно мјесту бити. И онда Аллах فضلا من ربك كذلك هو الفوز العظيم. قال <سؤال> الله <سؤال> جل <سؤال> u džene će biti, blagodat će to od gospodara tvoga biti. To će zaista biti uspjeh velki. To je velki uspjeh. I za dunjalu, i za ehire. Pokornost Allahum dželšanuhu, činjenu dobrih dijela, svijesto Allahum dželšanuhu, strahopoštovanje prema Allahum dželšanuhu. Da strahujemo od Allahum dželšanuhu تقول الله جلشانه في القرآن قل إني أخاف إن عصيت ربي عداب يوم عظيم رئيس أكو نبديم بسلوشان سومي غسطار يا سي بويني يا سي بلاشيم باتني ناولكو دانو يا سي بويني باتني ناولكو دانو uzvíšeni gospodar nastavlja i kaže man yusraf anhu yawma idin faqad rahimahu wa dhalika alfawzul mubin, kaže Allah djelšanu znači plaši im se patnije nasudnjem danu, da kaže Allah djelšanu mu dalje a ona ko toga dana bude pošteđen znači koga Allah djelšanu pošteđi te, te muke nasudnjem danu, da kaže Allah mu se smilovlal on mu se smiloval I to je očti uspih. Anči uspih je na soudnjem danu da budeš pošteđen muke patnje. Dati Allah jalšanuhu, dati se Allah jalšanuhu smiluje. Udaljavane odloših diela. I to je jedno mierlo uspih. Kaži Allah jalšanuhu, Wa qihimu s-sajji'ati wa man taqi فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ I poštedi kazne zbog loših dijela. Jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog loših dijela, ti si mu se smilovao. A to će zaista veliki uspjeh biti. To su neka odmjerla uspjeha koje Allah Jalšanu spomenuo u Kur'anu. Znači, uspjeha i za Dunjaluka i za Ahiret. Molim Allah, Đelešanuhu, da nas učini od onih koji teže za uspjehom za Ahiret. Posebno za Ahiret. Da nas Allah, Đelešanuhu, čuva želju za Dunjalukom. Da nam podari da budemo od onih koji žele uspjeh na Ahiret. Jer je tada najbitnije uspjeti. Da budemo od onih koji su uspjeli, da budemo od onih koji su dobili. Kako smo običajali, prima što pročitamo hadijs, da se sjetimo fatihom ili dovom čiju hadisku zbirku čitamo imama Buhariu i dalilah il -fateh. Došli smo do 366. hadisa, isto je pod glavje. Hadathana Asim ibn Ali qale Pričao nam je Asim bin Ali. Hadathana ibn Abi Dhib an al Salim an, an ibn Umar al. Asim ibn Ali je rekao Ibn Abi Zuhrija od Salima pon od ibn Amara da je rekao Sa'ala rajul rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qal Idan čovjek je upitao Allaho poslanika sallallahu alayhi wa sallam fa qal ma yalbisul muhrim faqal, čovjek poslanika sallallahu alayhi wa šta muhrim odnosno muhrim je osoba koja obavlja hadž odnosno osoba koja je u ihramima muhrim Kaže čovjek: Šta muhrim smije oblačiti? Pa i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: La yalbasu al-qamisa wala al Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ne može oblačiti košulju i pantalone. Široke pantalone, sarawil, to su sharval. Kaže: Dali mala burnusa ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورص كجدالي بسلانيك نتي منتيل سكابولياتشوم يمجزانك مهرم أوبوك كوشلو نتي, نتي منتيل سكابولياتشوم نتي هالينو أوبوينو شافرانوم إلي برصوم كجدالي فمن لم يجد أن عليني فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين A ko ne nađe papuće, odnosno nanule, što kaže hafiz nanule, arabi su uzeli riječ nal od nas, kaže nanule, nanule, i prenijelo se u arabskom svijetu, zato kažu nal, nal za cipele. Neka obuje obuču. Ko ne papuče neka obuje obuću, ali neka ih podreže toliko da budu ispod peta. Nafi je pre od Ibn Omera, a ono od vjerovjesnika s.a.v. se istu upredaju, isto to navodimo. U ovom hadisu vidimo kako je poslanik s.a.v. odgovorio čovjeku. Ali je mudro odgovorio čovjeku na pitanje koje je postavio. Kaže čovjek šta smije oblačiti muhrim? A poslanik s.a.v. odgovara... Mohrib ne smije oblačiti to to to to. Što znači ne smije oblačiti košulje, pantalone, mantilska puljačom, ne smije obući haljinu koja obojena safranom, šafranom ili versom. I ne smije obući obuću, nego može papuče, ako ne nađe, onda neka izreže obuću da bude ispod peta. Noć znači, poslanik sallallahu nabroio šta ne smije, a ovo ostalo znači sve ostalo smije. To je mudro, to je mudro, poslanik sallallahu alajhi ve sellem odgovorio. Da li je šta ovdje zašto ne smije košlju i pantalone? Tu se misli, tu se misli na odjeću koja je šivena. Bilo šta što je šiveno, čovjek, podočastnik, čovjek koji obavlja hadž, hadž i u ih je, ne smio obući ništa što je živeno. I ovo burnus, riječ burnus, mantir s kapuljačom, znači taj burnus u, za vrijeme poslanika u starom arapskom jeziku, to značava bilo koju, bilo koju odječu koja ima koja su, ima spojen, zna, spojenu kapuljaču sa samom tom odječom. A u modernom arapskom jeziku Taj burnus, ta riječ burnus se koristi za onaj mantil koji se oblači poslije kupanje, znači sa kapulječom. To je u modernom arapskom tako koristi. Ali inače, to je znači odjeća u kojoj je spojena kapulječa. Znači, u samoj odjeći spojena. U tome ne može, znači, to ne može oblačiti muhrim, odnosno osoba koja obavlja hač u ihramima. Osoba koja je hram. Ovo... Haljina obojena šafranom ili versom. Znači bilo šta što je obojeno šafran, to je zafaran na arapskom, a šafran to to je prevedeno tako. To je bilka koja je, izgleda isto svijet, ljupčaste boje. A ovo vers, ovo je bukvalno, znači isto su uzeli riječ vers i napisali tako u prevodu. Međutim, tražio sam šta znači ovo vers, to je e, biljka koja izgleda isto džumbir, znači ko je vidio džumbir, zeleni džumbir, isto tako izgleda, samo iz krožuta, i tim biljkama se tada bojali, znači, odječu. A ta, taj, taj vers također na arapskom, vers to je, to je perzijska riječ, također na arapskom se zove karkar, ima još neka imena tine se bojala odjeća u, u to doba. Nači bilo šta da je obojeno a nači muhaddisi učenjaci, zaključu iz ovoga. Nači bilo šta ne smije e, u, za vrijeme i hrama ne smiješ imati miris. Nači ne smiješ koristiti miris. Nači bilo šta da ima miris, odnosno ono što je što je obojeno tim, da da je miris, da je u boju ne smije se koristiti. Nači to su zaključu MOLIM ALLAH JARU SHANHU DANAM KODARI DA NAUCHI MAIZOGOGA ŠTOS POS POMIENLI DANAM OSTANI I DANAM U PĆISHE U SEWA OMA ARSALNAKA ILLAH RAHMATI LILA ALAMIEN AUBUDU LLAHI MASHRIKANI RRAJIM BISIM LLAHI RRAHMANI RRAHIM ALHAMDU RABBIL AALAMIEN VAS SALATU VAS SALAMU ALI RASULINA MUHAMMADI UNO ALI ALI ALI SAHBIHI AJMAĞIN AMEN Allahumma, ربنا ya Rabbana, teqabal minna, innaka enta s-sami'u al-alim, wa tub' alayna, ya Mawlana, innaka enta tawab al-raheem. Allahumma, arina al-haq haqqa, warazukna atiba'a, warazukna al-haqqa, warazukna al-haqqa, warazukna al-haqqa. Allahumma, akhrijjna min zhulmati al-jahli, wal-wahmi, ila anuari al-ma'rifati wal-alim, wa min muhul al-shahwati, ila jannati اللهم لا تذوق قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أخصم لنا من خشات كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعت كما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصاب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وحصانا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا ربنا لا تدع لنا ذبا إلا فرته ولا همن إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا حاجة من حوايج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سلم ورسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا اتقبل مننا بأسرار سورة الفاتحة